Лариса Денисенко Танці в масках Роман Танцювальні вистави Тхальчхум, своєрідні танці в масках, виконувалися простими людьми, котрі хотіли посміятися з аристократів, використовуючи анонімність, яку начебто дарують маски. Вистави зазвичай починалися в святкове надвічір'я, в сутінках, біля вогнища, яке розпалювали на ринковому майдані чи біля будинку аристократів. Вистави тривали аж до світанку. Перед початком вистави завжди проводився жертовний ритуал для того, щоб відвести повінь, зливи, спеку, хвороби та інші нещастя. І тоді починався святий танець, де в кожної маски була своя роль, Потім маски спалювалися, і люди вірили, що всі нещастя зникли разом із димом. Напис на традиційній корейській мисті, що є обличчям чоловіка, який сміється. Гола дівчина з в'язальними спицями в руках. Вона бачила своє відображення у дзеркалі, і дивилася на себе, як на картину. Гола, смаглява дівчина. Молода, струмка, довгонога, з ледь помітним животиком, акуратними, невеликими грудьми, сосці червоні, гострі, наче вона чимось збуджена. Очі додолу. В руках щось схоже на в'язальні спиці. Дві металеві палички. Замислилася над тим, як би могли назвати таку картину фламандці. Гола дівчина з в'язальними спицями в руках. Вона виглядала б такою беззахисною в холодних відсторонених залах музею, що деякі вразливі студенти, жалю, накидали б на неї свої шарфи або хустини. Музейні працівники буркотіли під ніс щось осудливе на адресу відвідувачів, Прибирали шарфи та хустини, але юні відвідувачі все одно продовжували навішувати на дівчину інші, нові, старі, теплі, не зовсім. Можливо, біля неї призначали побачення. Хто знає. Зустрінемося біля голої дівчини. Тієї, що хоче зв'язати собі якесь вбрання, щоб не змерзнути. І вони зустрічались. І довго стояли, гріючи одне одного в обіймах. Дівчина з вразливими очима та серцем дмухала теплим диханням, щоб голій дівчині стало трохи тепліше. А хлопець, обіймаючи її, крадькома розглядав оголені груди, ноги, живіт. Інколи якийсь прискіпливий поцінувач прекрасного запитував у свого друга, що супроводжував його в музейних вештаннях, Тобі не здається, що дівчата з таким обличчям зовсім не вміють в'язати? Так, я думав про це. Здається. Ти правий, Любий. Але знаєш, вони ж усі на турниці були бідними, обмеженими створіннями, матеріалом для митця. А митці користувалися вже тим, що є. Бо митці також були бідними. Та в ті часи взагалі важко було уявити, що можна побачити під капустяним одягом жінок. А в цієї, до речі, непогане тіло. Непогане тіло значить куди більше, ніж якесь там уміння в'язати, я геш? Вони сміялися, затримуючись біля неї на мить, а потім ішли собі далі. Для кожної картини у них був свій коментар, зазвичай злий, інколи поблажливий. Коли їх вражав колір або форма, вони коментували мовчки. У таких завжди бувають свої коментарі, але щодо неї вони не помилялися. Вона зовсім не вміла в'язати. Тобто це не означає, що вона не намагалася. З її рук вийшло два в'язаних шедеври. По-перше, це був шарф, котрий вона зв'язала для мами. Напевно, в світі не було іншого такого скривленого шарфа. Він був брудно-бежевого кольору. До того ж, його намагався прикрасити візерунок у вигляді зеленого серця. Воно мало бути розташоване в центрі, але не судилося. Та й на серце, відверто кажучи, не було схоже а скоріше на кривобокого зеленого колобка. Мама вічливо подякувала, але носити таке страхіття не стала. Мама була модною жінкою. По-друге і останнє, це був іще один шарф, смугастий, схожий на спотворений хвіст тигра. Вона його зв'язала для хлопця, з яким у неї були дружні стосунки. Хлопець, так само, як і мама, був модним, але шарф Носив тільки через те, що був закоханий у неї. В мами були інші засоби, щоб донести, довести та продемонструвати свою любов. А він натомість просто носив цей жахливий шарф для інших доказів свого почуття. Він був занадто юний, сором'язливий, інфантильний або надзвичайно закоханий. Для вдалого в'язання треба бути терплячою, товаришувати з кресленням та мати вправні пальці. З усього переліченого вона мала лише останнє, і зараз перед дзеркалом іще раз приготувалася довести цей свій хист. «А може це в неї не спиці?» – запитала тендітна пані в білому, роздивляючись картину. «Тобі не здається, що це не спиці?» У пані був східний розріз очей, прозора шкіра й ніжні рожеві губи, ясминові пелюстки. «Мей, Люба, а що ж це ще може бути?» Він був одягнутий у чорний костюм, синя шовкова краватка, бездоганна зачіска, слухняне волосся. Цього пана завжди слухалися речі. Палички? невпевнено промовила пані. Мей люба, що може робити європейка з паличками в такому вигляді? Адже це європейка, бачиш її очі. Ти фантазерка, люба моя Мей. Бездоганний блондин уладно торкнувся її беззахисної шиї. Вона здригнулася, бо відчула, що з неї насміхаються. «Ходімо». Він зрозумів це по-своєму. «Тут справді холодно, застудися». Вони встановлюють сприятливі температурні режими для своїх улюблених картин, і ніхто не думає, що ці режими є нищівними для відвідувачів. Про себе ці служки так само не думають. Вони у полоні картин, ті ними керують». Мей не любила, коли до неї торкалися. Вона дивилася на голу дівчину з паличками, на її округлий живіт, вольовий і водночас беззахисний вираз обличчя. Він розвернув її до себе, поцілував і потяг далі, кружляти залами. Вона кілька разів обернулася. «Я знаю, що це... палички!» «Навіщо тобі палички?» Тихо буркотіла вона сама до себе. Гола дівчина мовчала. Але ми здалося, що вона побачила блиск в її очах, який ховався за завісками довгих прямих вій. Гола дівчина відійшла від дзеркала, трохи постояла перед вікном, потім знову повернулася на свою попередню позицію. Покрутила спиці в руках, Глибоко вдихнула, втягла в себе якомога більше повітря, потім одним майстерним рухом зачепила ніжне м'ясо, свіжише за яке не буває, і рвучко потягла шматочок. Вона чудово вміла вправлятися з паличками. Не раз їй аплодували аборигени в маленьких традиційних їдальнях, спостерігаючи, як спритно палички крутяться в її тонких пальцях, не випадає жодне рисове зернятко, шматочок верткої локшини, жодний клапоть бамбуку, гострої капустики, мщі вогняного м'яса. Зараз вона теж упориться, в неї все вийде».